Jeg byder gerne indenfor i en af de fine københavnske salonger. Men lige den her uge er der tomt i vores salon. Vi holder nemlig i påskeferie, ligesom jeg håber, du gør. Måske har du derfor tid til at bladre lidt i arkivet her i Østergårds salon. Og hvis du har lyst, så kan jeg anbefale at høre Hella Djuf tale om velfærdsfundamentalisme. Anders Fogh om truslen fra Kina. Helle Thorning om køn i politik, eller måske Margrethe Vestager om, hvad EU skal leve af i fremtiden. Du kan høre Anna Thysen og Aminata Amanda Kort, om identitetspolitik, eller lidt gammelt, så ofte Anne-Sophie Hermansen om opdragelse, Lone Frank om kærligheden, eller Søgerine Godfredsen om, hvad der sker, når mennesker vil lege Gud. Det ligger alt sammen ganske gratis her i arkivet for Østergårds salong. Jeg håber, du vil lytte med. For at hjælpe lidt på vej, så har jeg udvalgt et enkelt afsnit til dig, som du måske kan begynde med. Professor Nina Schmidt og filosof Vincent Hendricks taler om, hvad der er ved at undergrave vores velfærdssamfund. Og de taler om mig, mig, mig-kulturen og hvordan de to emner på forunderlig vis er flettet sammen. Den kommer her. God fornøjelse og god påske. Berlingske. Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har ambitioner. Maktavgange siger jeg bare. Priser stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Boliger, kropsombudspil, der holder. Der er ingen mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til en salon, hvor vi bramfrit og begavet diskuterer mine gæsters kæpheste i den aktuelle politiske debat. Jeg er meget glad for at kunne byde velkommen til en af Danmarks mest anerkendte økonomer, Nina Schmidt som er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og formand for Reformkommissionen. Også et stort velkommen til Danmarks mest hurtigsnakkende snakkende filosof, Vincent Hendricks, som er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet og leder af Center for Information og Bobbelstudier. Velkommen i Østergaards Salon. Tak fordi I er velkommen her i salongen. Tak fordi vi måtte. Det er jo et par utrolig vidende mennesker, jeg har på besøg i dag. Det kan kun blive interessant. Lad os springe ud i det med det samme. Vincent Hendricks, skal vi afskaffe dag? <trykket> ja, altså det er jo et af de allerstørste spørgsmål i Kongeriget Danmark lige for tiden. Verden står i og de brænder, og vi diskuterer, hvorvidt vi skal have en, en fridag mere eller mindre. Og så bliver spørgsmålet om, hvordan vi framer den problemstilling, når vi skal tage beslutningen. Det er jo i og for sig det, fordi netto så ryger den jo formentlig. Spørgsmålet bliver så, hvilket argument er det så, som folk, de henholder sig til? Ikke? Og det interessante i debatten lige nu, det er, at det eneste, som oppositionen kan blive enige om, det er for så vidt, at det er en dårlig idé formentlig at skulle af med den, eller hvis vi skal af med den, så skal vi have forskellige, så er der forskellige grunde til det. Pointen, det jeg prøver at komme frem til her, i altid længde, det er, at vi, afhængige af, om vi ser det som et indgreb i den personlige frihed, eller vi ser det, at det er noget, vi skal gøre kollektivt, så ender vi samme sted i for Men argumentet derfor er meget forskelligt, og derfor skulle man måske, da man introducerer den her diskussion, prøve at være enige om, hvad er rammesætningen for det her, således at folk kunne få et grundlag at gøre det på, i stedet for multiple grundlag, hvilket ikke nødvendigvis giver en ligevækst tilstand for beslutningen. Og så klarede du det uden at svare ja eller nej på spørgsmålet? Fordi det er et nuanceret spørgsmål, og dermed også et nuanceret svar. Nina Schmidt, du er som sagt formand for regeringens reformkommission, som skal komme med idéer til, hvordan regeringen kan lave reformer. Er Storbede da en god idé at afskaffe? Ved det hvad? Jeg har simpelthen bestemt mig for, at det vil jeg ikke sige noget offentligt om, fordi jeg har nok at krige i forhold til alle de problemstillinger, som jeg arbejder med i Reformkommissionen. Så den krig, den lader jeg andre tage. Vi tager nogle andre krige lige om lidt, hvor vi skal tale meget om øh, reformer. Vi skal også tale om en samfundsdebat, hvor det hele måske ikke behøver at handle om mig, mig, mig. Og så skal vi også se på nogle meget interessante bud på, hvorfor der ikke er flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Men først til reformerne. Vi har en, en superstærk økonomi, og det er om, at det danske arbejdsmarked er superstærkt, selvom vi har den højeste beskæftigelse, vi nogensinde har haft. Dansk økonomi står et meget stærkt sted. Vi har den højeste vækst i 27 år. Der er som kun et ud af to lande i Europa overskud på de offentlige finanser, der er styr på butikken. Der er fuldstændig styr på butikken. Her var det tidligere overvismand Michael Svare og efterfølgende finansminister Neolaj Wammen, som jo maler et forholdsvis rosenrødt billede af de offentlige finanser. Når du hører det her, Nina Schmidt, så ved jeg, at du synes, at de måske ikke er helt ærlige over for befolkningen. Hvad er problemet? Sådan altså, vil jeg ikke sige det. De der to meget kloge mænd, de har selvfølgelig ret i den forstand, Danmark har en af de stærkeste økonomier i Europa. Øh, og og øh, vi har det, der hedder finanspolitisk holdbarhed. Det vil sige, det ser ud som om, vi sådan set godt kan finansiere det velfærdssamfund, vi har lige nu, hvis vi sådan forlænger det med bredere ud i fremtiden. Hmm. Og tager højde for, at der kommer flere gamle. Det, der er problemet, det er, at når nu vi sådan, som økonomer går rundt og siger det, og jeg vil gerne sige, at det, det er overhovedet ikke nogen kritik af finansministeriet eller noget som helst. Det, det er faktisk ikke det, der er pointen. pointen er, Ja, det kan jo godt være svært for folk at forstå, hvorfor de for eksempel skal arbejde stor bededag eller arbejde mere eller spare andre steder, hvis det er sådan, at vi har nogle topøkonomer, der går rundt og siger, at jamen, vi har finanspolitisk holdbarhed og sådan. Så det er så efter nu har brugt to år, som jeg plejer at sige, på fældstudiet rundt om i det danske land og set, hvor mange ting, der ikke fungerer særlig godt og hvor, hvor man godt kan se, at der vil komme nogle udfordringer i fremtiden så må så alligevel vende tilbage og sige, at hvis nu vi kigger på de forudsætninger, der ligger, når man regner, at der er finanspolitisk holdbarhed, så vil det altså kræve temmelig meget af danskernes mådehold, øh, og at vi øh, vil arbejde en hel masse osv., hvis de modeller også skal holde 10, 20, 30 år frem i tiden. Og derfor kan det godt være, at vi sådan set kommer til at tegne et alt for lyserødt billede, fordi... Sandheden er, at der er ikke råd til det hele, og hvis vi skal have plads til os at tage os af de allersvageste i vores samfund, dem, der har valgt nogle forkerte forældre eller er uheldige i livet osv., så kræver det en hel masse af os, der godt kan, af middelklassen osv. Det er sådan set bare det, der er mine røde lamper. Ja, fordi der er du de jo faktisk lidt inde på det, som Vincent også nævnte til en indledning, at vi bliver nødt til... Og, øh, og være enige om, hvad er argumentet for at lave de her reformer? Og, og din kæppest er jo i virkeligheden, at der er brug for en anden grad forventningsafstemning med borgerne, for at man kan forstå, hvorfor det her faktisk skal gøres. Ja, altså, og, og det er jo lige præcis der, problemet så kommer. Hvis vi siger, at vi har en bundsolid økonomi, og det er rigtigt, hvis vi siger, der er finanspolitisk holdbarhed, det er også rigtigt, men det forudsætter altså, at øh, vi i fremtiden kan styre de offentlige finanser på en måde, der vil være virkelig stram, og hvor mange allerede i dag siger, at der er altså ret mange, der bliver tabt i det her. Øh, noget af det her, det handler også om, at altså, jeg kender rigtig mange, som sådan har det billede af sig selv sådan i forhold til det offentlige og skattesystem, at vi alle sammen tror, at vi netto skal kunne trække noget ud af det offentlige sådan et regnestykke med, hvor meget man betaler i skat, og hvor meget man får tilbage, fordi vi betaler over vores skat. Det er sådan, lige skal gå op. Men den går altså ikke. Jeg er nødt til at minde om, at hvis man har et velfærdssamfund, hvor vi gerne vil tage os af de svage, så bliver alle os, der er raske og friske, nødt til at bidrage med vores hænder og vores arbejdskraft og skattebetaling for, at vi faktisk har råd til at tage os af alle dem. Og der er mange af dem. Det er både børn og unge, og det er også voksne, som jeg synes faktisk begynder at, at i stigende grad det svært. Mandag morgen har I denne uge bragt en uh, artikel med dig, hvor du oplister fire trends, som du mener er ved at ødelægge vores velfærdssamfund. Uh, intet mindre. Det er selvfølgelig en lille smule kompliceret. Lad os prøve at se, om vi kan opliste de uh, fire forholdsvis kort. Den første den handler om, at lønningerne i det offentlige faktisk kommer til at udhule velfærden. Hvorfor? Uha, det er en af de rigtig svære. Det er også derfor, jeg lærte dig forklare den. <laughs> ja, Det Ja, var, det var genialt gjort. Jamen, den måde, vores samfund er skruet sammen på, den måde, vi regulerer lønningerne på, det er sådan, at når, når lønnen stiger i det private erhvervsliv, så regulerer vi de offentlige lønninger cirka på samme måde. Det er vi jo nødt til, for ellers så havde man jo ikke lyst til at være det offentlige. Nu er det sådan, at i den private sektor, der er der ret store produktivitetsstigninger, fordi Altså virksomheder, de kan outsource meget af det, de producerer, og få det produceret i Kina, eller Vietnam, eller hvor det nu er billigst. Der er også tekniske fremskridt hele tiden på masser af felter, fordi vi opfinder nye ting. Og det giver produktivitetsstigninger. Og det lægger man ind i lønnen, og så noget inflation, og så, videre, så stiger den private lønning. Men problemet er jo, hvis man kigger på den offentlige sektor, og de skal følge med, så er der ikke de samme produktivitetsstigninger i det offentlige. Der er nogen, og vi bliver dygtigere i sundhedsfasen, og så videre, men Tag for eksempel det at passe børn eller passe ældre. Det er ret svært at afsurs til kineserne. Mm. Og det er også ret svært med de tekniske fremskridt i børnepasningen. Altså, vi er jo ikke interesseret i, at ungerne bliver anbragt foran en computer hele tiden, osv. Og, og det betyder, og det kan man regne på, og det vil jeg lade være med, men, men det betyder, selvom vi sådan set politisk har bestemt, at man skal øge de offentlige budgetter i takt med, at der bliver færre ældre og færre... I det der løsaktiv, og tiden sagt, penge pengene ja. skal følge med. Ja, yes, det der hedder det demografiske træk. Mm. Så, så hvis man prøver at regne ud i praksis, hvad det betyder, jamen så vil der sådan set i fremtiden blive færre hænder. Per borger, per barn osv. Det er konsekvensen. Fordi det de simpelthen koster mere. Så hvis Præcis. vi skal bruge de samme penge, men lønningerne stiger, så får vi faktisk yes. færre her. Og så er vi jo der, hvor, hvor mange så vil sige, at det er simpelthen ikke godt nok, at der ikke er nok hænder til at passe mine børn osv. Mm. Det var det første problem. Nu skal jeg prøve at se, om jeg efter bedste evne kan prøve at opsummere de næste to. Det andet problem er, at vi gerne vil arbejde mindre. Mange af os vil gerne gå på deltid eller gå tidligere på pension, men det er, som du skriver, gift for vores velfærdssamfund. Vi kan med andre ord ikke både få flere varme hænder og så arbejde mindre. Vi skal huske, at vi arbejder halvt så meget, altså halvt så meget som for 100 år siden, og sammenlignet med borgere i andre OECD-lande, så arbejder vi danskere faktisk mindst. Det var nummer to. Nummer tre. Det tredje problem er, at vi som privatpersoner for flere og flere penge mellem hænderne, men det gør det offentlige ikke i samme takt. Så vi har en masse forventninger til serviceniveauet og kvaliteten af den velfærd, som faktisk vil efterlade os dybt skuffet over den offentlige service. Og vi kan allerede se nogle af konsekvenserne nu. På 20 år er antallet med folk med en privat sundhedsforsikring for eksempel næsten tidoblet til 2,3 millioner danskere, som nu kan hoppe over øh, i en privat kø, øh, hvis øh, i hvert fald på mange områder, øh, når det gælder sundhedsvæsenet. Et andet område er, at 400.000 danskere har tegnet en øh, privat lønssikring. Så hvis de mister jobbet, mm -hmm. så kan de få det som supplement, som dagpenge. Og en tredje tendens er, at jo mere velhavende forældrene er, jo oftere er der en tendens til, at de sender deres børn i privatskole i stedet for øh, øh, folkeskolen. Så Velstående danskere forlader faktisk det fælles velfærdssamfund, når servicen ikke længere lever op til forventningerne. Vincent, lad os lige prøve at, at dvæle ved den tredje herud for et lidt mere filosofisk synspunkt. Ja. Hva, hvad gør det ved samfundskontrakten, hvis vi skal betale en høj skat, men ikke får det til gengæld, som vi forventer? Ja, det der er jo interessant lige præcis med skat, det er, der hvor borgerne møder samfundskontrakten meget konkret i en hverdag, det er jo lige præcis på skat fordi vi skal aflevere en del af vores indkomst hver evig eneste måned. Og det betyder jo selvfølgelig også så, at vi bliver også mere nøjeregnende med, når man, hvis jeg kan mærke det dagligt og på en kort højsvogn, så er jeg også meget optaget af, hvad får jeg så ud af det pågældende? Ikke og der tror jeg, at man er nødt til at tænke ret solidt i det, som Nina siger før, nemlig, at hvis vi får flere penge mellem hænderne, og vi tænker godt, men så kan jeg købe mig til nogle services, eller også så skal det offentlige gøre det. Og hvis det offentlige kan gøre det, så går jeg ud og finder det andet sted. Og det vil selvfølgelig betyde, at forskellen mellem dem, der har og dem, der ikke har, bliver bare notorisk større. Altså, det betyder, at Matteus-princippet kommer bare til at betyde, at forskellen mellem rig og falde, dem der kan og dem der ikke kan, bliver større, og velfærdssamfundet kan ikke følge med. Og det, der er interessant ved velfærdssamfundet i Danmark, som jo gør at Danmark til et rimelig robust land i mange sammenhænge, det er, at ligegyldigt at vi taler om enhedslisten i den ene ende, eller en Borgerlige, eller hvem det måtte være i den anden, inden, så er man dybest set enige om, at vi gerne vil have et velfærdsamfund. Det er der ikke nogen, der er uenige i. Nu er jo også halvt amerikaner. Ikke? Der er man meget uenig om, man vi overhovedet skal have et velfærdssamfund, og hvad det jo skal betyde. Så det er vi ikke her. Men det, vi så bare skal være opmærksom på, som Nina jo også rigtig nok siger, det er, at hvis vi, vil alle, hvis vi vil have den service, som der er påkrævet, så bliver det formentlig nødt til at betyde, at dem, der har, skal aflevere lidt mere. Fordi ellers så træder mateos gang på gang i gang igen. Og så får du sådan et negativt feedback af med dem, der har, får endnu mere, og dem, der ikke har, de får endnu mindre. Så det betyder altså, at hvis alle forsøger at maksimere egennytten for sig selv, Right. Rig som fattig, tyk som tynd og så som forældres, fordi man ikke enten synes eller mener, at velfærdsamfundet kan gøre det, jamen så har vi en situation, hvor vi hver af alle sammen er enige om, at vi gerne vil have et velfærdssamfund, men vi forsøger at nytte maksimere selv, og så ender vi i fangernes dilemma. Og det betyder, at vi kan være enige om et velfærdssamfund, alle sammen, men fordi at det antageligvis ikke synes, at vi får, som vi gerne vil have det, jamen så prøver vi at maksimere nytten for os selv, og så kan vi ende et sted, hvor om det gælder, at vi netto står dårligere, end vi kunne have gjort, havde vi valgt at arbejde sammen. Og hvis jeg forstår. Nina, korrekt, så en af de ting, som Nina siger, det er, når vi tænker på velfærdssamfundet, så bliver vi nødt til at tænke på det som i lyset, ikke at fangernes dilemma, men jordejagten Hvor vi kan nedlægge et større bytte sammen, end vi kunne være for sig. Men det betyder, at dem, der er mere ressourcestærke, skal også stå lidt foran i, om jeg så må sige, i, i, i, i par forcejagten, end dem, der ikke kan, hvis jeg forstår, og, korrekt. og det vil være en måde at løse problemet på, for så går vi fra et non-kooperativt fangernes dilemma, til et kooperativt jordejagt Og det der med at give noget mere, det kan jo... Vær på skatten, som du nævner, men det kan jo også være, at man skal arbejde mere, eller man, man, man får, får mindre fra velfærdssamfundet i virkeligheden. Det, det kan jo så være en diskussion, vi kan tage. Øh, men det hænger jo sammen med det, fordi jo mere du arbejder, jo mere betaler du også i skat. Mm -hmm. Og det er jo sådan set det, der er problemet. Nå, men jeg tænker bare i forhold til, at man kan jo diskutere om den, om den offentlige sektor, om kagen skal være større, eller det der er derinde kan bruges bedre ja, ja, og mere effektivt. Yes, men det yes. ved jeg, det kommer vi tilbage til. Der er et hmm. fjerde problem, som du oplæser i mandag morgen, Anders men Det vil jeg gerne lige vende tilbage til lige om lidt. Men de første tre trends her, altså lønningerne udhuler velfærden, vi arbejder for lidt, og vi har for høje forventninger til serviceniveauet. Helt kort sagt. Hvad, hvad gør det samlet set for vores behov for reformer? Jamen, jeg tror, at når man har så stor en velfærdsstat, som vi har i Danmark, Øhm, så vil der være konstant pres for, at man skal reformere det. Det, det slipper vi aldrig for. Der vil komme mange reformkommissioner efter vores, og de vil tage fat på andre ting. Fordi grundlæggende så griber man jo ind i markedsmekanismen. Øhm, så derfor er der hele tiden, der er nogen, der har mistænkt mig, for jeg ikke gik ind for reformer, men det vil jeg gerne i, lige præcis det her sted, hvor jeg mm -hmm. står her i Berlindske Tidene, øh, hamre en stærk pæl igennem. Mit har hele tiden været, at der er brug for fortsatte reformer. Jeg synes, så det er bare rette oplagt, at der også er brug for nogle andre typer af reformer, fordi, øh, fordi vi har brug for øh, at få for eksempel samlet en hel del borgere op på kanten, hvor vi, hvor vi taber dem, og hvor de virkelig ender med at blive utroligt dyre for velfærdsstaten, ud over de menneskelige omkostninger. Det er en ting, vores uddannelsessystem mener absolut, man godt kunne få større potentialer ud af. Øh, og det er sådan nogle ting, vi har kigget på i Reformkommissionen. Mm. Nu har vi jo fået en reformregering, det kalder de sig i hvert fald selv. Når du øh, har reformbrillerne på, er du så tilfreds med det regeringsgrundlag, der er blevet fremlagt? Altså nu er det sådan lidt tungt med at kommentere alt for meget på politiske programmer og give dem mm. karakter og, og så videre. Jeg synes, at det åbent lægger op til, at man faktisk er interesseret i øh, sådan noget som bedre implementering af det, man gerne vil lave. Der er ikke så mange skåltaler, det synes jeg egentlig ikke, der er i det program, de har lagt frem. Og, og det er noget, det jeg har meget svært ved at holde ud. Ja. Meget store skoletager. Nu gør vi bare det og det. Jeg synes at faktisk, der er en vis ydmyghed om, men nu skal man prøve at tænke over, hvordan man kan lave nogle ting, som rent faktisk kommer til at flytte noget og, og virker. Den del af det kan jeg rigtig godt lide. Hvis vi ser på, hvad der er lavet af reformer de seneste årtier, så har vi jo været vant til, at reformerne har været det, jeg vil kalde økonomiske reformer, som har været forholdsvis lette tekniske løsninger. Det kan godt være, at de har været virkelig vanskelige politiske, men de har været teknisk ret lette. Altså så som vi afskaffer efterlønnen, det betyder, at der kommer flere penge i kassen, folk arbejder længere, vi forhøjer pensionsalderen, så bliver vi også længere på arbejdsmarkedet, vi kan skære i kandidatuddannelsen, så kommer folk hurtigere ud at arbejde og begynder at betale skat. Altså der er sådan noget to streger under arbejdsudbud og penge i kassen. Øhm, bliver det fortsat den her type af reformer, vi kommer til at se? Øhm, jeg tror ikke, der er så mange af den type reformer tilbage, som lige ligger. Nogle af dem, vi har kaldt de store skruer. Præcis, øh, ja. og, og det har jeg selv været jeg absolut medansvar for. at lave nogle af dem, som ikke var særlig populære, og det har jeg det rigtig godt med, fordi det er jo det, der er grunden til, at Michael svarre og Nikolaj Vammen kan stå der og sige, at vi har en meget stærk økonomi. Det, der er problemet, jeg kan ærligt afsløre, når vi sidder i Reformkommissionen og skal prøve for eksempel, og, og forholde os til, hvad gør vi ved alle de unge mennesker, som ikke trives i skolesystemet, der ikke trives mentalt, der ikke består folkeskolen, alle dem, vi taber. Hvad gør vi så? Øh, og så sidder vi der, for nogle af os har før siddet i kommissionen og sigt, åh det var meget lettere, dengang det handlede om, øh, at vi måske bare skulle sætte pensionsalderen op med nogle år osv. Det var teknisk set meget lettere, som du siger. Det her, det er svært, for jeg kan, jeg kan ikke se, at der er nogen som helst fixet i forhold til, og, og se på alt det med unges trivsel, og, og, og hvordan vi får den bedre igen, og et godt sted hen i livet. Det handler ikke bare om, de skal have en uddannelse, men at de simpelthen kommer et godt sted. Der er mange ting, der er mange steder i løbet af barndommen, lige fra de går i vuggestue faktisk, og så til de kommer frem hvor kæden faktisk kommer lidt af i vores system, og hvor det trænger til at blive kigget på, og det er det, vi sidder med. Men det rejser jo også spørgsmålet om, vi netop skal kigge på reformer og regnmodellerne omkring dem på en lidt anden måde, fordi der det, du nævner her, har jo mange flere komplikationer mm. i sig, og, og der er mennesker, der måske ikke agerer på præcis den måde, som hvis du putter noget ind i maskinen, så kommer det sådan her ud i den anden ende, fordi der er psykologi og motivation og arv og alt muligt andet, som kan spille ind i, at vi kan få folk til, undskyld mig, at fungere gør bedre ja. i et velfærdsamfund, hvor flere skal bidrage. Og det er noget af det svære, fordi der er nogen, der elsker at lave reformer i skattesystemet, for der påstår de, at der har vi rigtig god evidens, empirisk evidens. Det vil jeg så tillade mig at sige, at jeg selv er lidt kritisk over for hvor sikkert den evidens er. Altså Men, for eksempel hvis vi laver skat lедь så, så og arbejder op eller ned og, og, og topskatter og så videre, at, hvor meget det påvirker garpelsudbudet? Så Sådan her synes du man er lige lovlig optimistisk. Skrotsikker. Ja. Ja, jeg har selv været med til at lave noget af det der tilbage i tiden, og, og jeg vil sige, det kunne der nu være mange svar på. Men det, der er problemet med nogle af de reformer, vi står med nu, inklusiv faktisk det med de fireårige kandidater, det er jo, jamen det har vi ikke prøvet før. Og det vil sige, jeg kan ikke sige, at jeg har skråssikret empiriske evidens for den og den arbejdsudbudseffekt eller tilsvarende. Men point, vi prøver så at regne på det, efter bedste mands bedstebyud. Vi er meget ydmyge over for, at der er usikkerhed, og vi lægger den frem, og det gør være transparent. Men sagen er, at hvis man vil have empirisk evidens for alting, at det skal være ligesom dokumenteret, og det er kausale effekter så skal man jo prøve det før, og så kan man sådan set ikke lave nye reformer i velfærdsstaten. Og det holder jo heller ikke. Så der er simpelthen større usikkerhed, og ja, vi skal begynde at Det må indrejde. man bare leve med, og så prøve at argumentere så godt man overhovedet kan for, hvad der er rimelige effekter. Tænk så om. Nu, nu talte vi lige før om det her med, skal vi bare hæve skatten og få flere penge ind i systemet, eller lave reformer, eller er der også noget inde i kagen af mm. den offentlige sektor, som har et potentiale til, og, hvor vi kan bruge pengene bedre? Er der et potentiale til at finde flere penge i den offentlige sektor? Ja, det er da fuldstændig sikker på, der er. Jeg, jeg, har så bare, jeg er så gammel, så jeg har prøvet alle mulige grønthøster og den slags ting øh, igennem livet, og det har jeg ikke nogen som helst fidus til, fordi der er en tendens til, at når man bare bruger grønthøsterne og siger, at nu skal det offentligt effektivisere sig med 2 eller 5 procent øh, om året, eller hvad man nu har gjort, så bliver det bare tit besparelser, der ender ude i det yderste led, ude hos de gamle, eller hos børnene, eller hos vores studerende, der så ender med at få mindre vejledning osv., hvorimod alt det... Øh byråkrati og fedt osv., det får vi ikke rigtig gjort noget hvor, hvor er det så i det offentlige, som du kan se, der kunne vi faktisk spare noget? Jamen, det tror jeg sådan set, man kan gøre hele vejen rundt. Det, vi kommer til at kaste os over i min kommission, det er, at vi kigger rigtig grundigt på, hvad er det, vi gør nede i jobcentrene? Hvad er det, de bruger deres tid på, når de prøver at, at få øh, mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ud i beskæftigelse? Og der vil jeg sige, der tror jeg også, der er et stort potentiale, fordi man bruger tiden på en hel masse ting, hvor jeg tænker, det kunne man godt overveje, man skal gøre det sådan. Nu, øh, nu sidder du som formand for øh, Reformkommissionen, øh, så det er jo nærliggende at spørge dig, hvad skal vi gøre? Hvornår kommer I med en ny bud på det? Ja, planen er, at altså, vi skulle egentlig have været færdige før jul, men så kom der valg, og der må vi ikke arbejde. Og vores plan er, at vi kommer sidst på foråret med to rapporter. Og kan du sige noget om, hvad tema de ja. beskæftiger sig med? Den ene rapport. Den kommer til at handle om hele vores uddannelsessystem fra lige fra Vuggestue, børnehavt og så folkeskoler erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser op til professionsuddannelserne øh, erhvervsakademierne og erhvervsakademierne og, og den del. Vi har taget universiteterne. Øh, nu er jeg fræk og siger, at det var det letteste, men... Det kommer så, vi lige tilbage til, så, tror jeg, at jeg vi gerne til kommentere på. Men så ja. det, er den, det er den første rapport. Den mm. anden rapport, den handler meget om alle de mennesker, som er på kanten, eller ryger ud over kanten. Det er både de unge og de voksne, hvor og det er meget rettigt... De 45.000... Unge, blandt andet, regering. og så de 200.000 voksne, der cirkulerer rundt i alle mulige ordninger, og meget, meget dyre borgere for samfundet, men hvor vi også menneskeligt har en meget, meget stor omkostning, fordi det er ikke et sjovt liv, som man ofte har i den gruppe. Hvordan gør vi det bedre? Det er virkelig et klassisk eksempel på et problem, som er for længst erkendt, og det er forsøgt løst, og det er stadigvæk ikke blevet løst, og hvor der ikke er nogen lette løsninger. Så I kommer med bud til de helt unge og de nogle udsatte grupper. I har jo allerede kommet med, med, med nogle forslag, blandt andet at korte en række kandidatuddannelser. I har foreslået, at en del kandidatuddannelser gørs et år, et forslag som regeringen jo nu har vedtaget, eller i hvert fald overtaget. Vincent, sidst du var gæst her i salongen tilbage i september, der var det præcis din kæphest, at det ville være helt håbløst at forkorte de uddannelser. Når du nu hører Nina stå og forklare, hvorfor reformerne er så væsentlige, skifter du så mening? Nej, men jeg bliver bekendt med, at, situation, jeg bliver bekendt med, at der er, for en makroøkonomisk betragtning er rigtig mange bevægelige dele, og der er rigtig mange hensyn at tage. Det, nu kommer jeg jo, og jeg skal jo den første sige, at jeg er jo biased. Jeg sidder jo som professor i formel filosofi på Københavns Universitet, og det betyder, at jeg i udgangspunktet bare skriver under på uddannelse og forskning, og så meget af det punktum. Og, og det gør jeg mange grunde. Deler i de jo årsager, men også fordi jeg mener, at, at videnskab og uddannelse er vigtige i et velfærdssamfund, også for at føre det videre. Det tror jeg sådan set ikke, at Nina og jeg nævnet, er nævneværdige uenige i tværtimod. <tryk> det er sådan, at man har været min bekymring på det tidspunkt, og som stadigvæk kan være min bekymring omkring det. For jeg kan for sin vis godt se noget ræson i, at man skal også lave reformer på universitetet. Det er der vist ingen tvivl om. Det, som bekymrer mig lidt, det er, at vi lever jo også i en meget globaliseret verden. Og i den globaliserede verden betyder det, at der vil være virksomheder, der enten gør sig i Danmark, eller vi skal sætte folk udlandet på en sådan måde, at de kan varetage forskellige jobfunktioner rundt omkring i verden. Og hvis det er sådan, at, at du skal vælge mellem en, der har en etårig kandidatuddannelse og en, der har en toårig kandidatuddannelse, og det, som du i virksomheden gerne vil have, er en kandidat, ja, så må man sige, så vil det formentlig være en, der er bedre uddannet end en med en etårig, som jo for mig at se, hvis jeg forstår det rigtigt betyder, at man kan komme ud i job tidligere, og så kan man eventuelt komme tilbage senere og også og få noget tillægsuddannelse, hvilket jeg sætter stor for, har stor forståelse for. Men, men fra en akademisk, hvis vi kigger på det sådan i lyset af den rene akademia, så er det jo ikke nødvendigvis den bedste måde at gøre det på, men det er heller ikke nødvendigvis det, er det der er det hensyn, man tager, fordi der må man jo også sige, at der er jo trods alt også begrænsninger på, hvor mange, der kan blive ansat på universiteterne, og hvor mange, der kan gå hen og blive forskere. Der er, vi uddanner flere end dem, der skal være på universiteterne, og det er der vist ingen tvivl om. Så det, jeg vil egentlig vil sige med det, for at gøre, prøve at gøre en lang historie kort, det er, at hvis man bare sikrer sig, at dem som skal ud på arbejdsmarkedet, og dem der eventuelt skal videre i systemet, at man laver en kandidatuddannelse som er konkurrent med den verden vi jo ikke gerne vil ud i, mm. hvad enten det er den anglofone verden, eller den tyske, eller hvor det måtte være hen, så lige så de forstår hvad det er for nogle slags kandidater, vi så kommer med så kan jeg godt se noget reson i det, men det er den bekymring, jeg har, at det bliver en snubletråd, hvor de tænker, hvad er det egentlig for en amfibiekøretøj? jeg står overfor her, hvis jeg kan få en helt kandidat. Men det er vel præcis det, Nina, som du øh, taler om. Det, ja. det der med, at nu laver vi en reform her, den skal have folk hurtigere ud på arbejdsmarkedet, betale skat, vi kan sætte to streger under, der er noget arbejdsudbud og nogle indkomster, indtægter, øh, men der kan jo også være netop nogle andre bevægelige dele i det spørgsmål. Ja, yeah. altså jeg kan faktisk rigtig godt lide dit svar, Vincent, fordi der er jeg jo meget enig, og det er sådan set det, der præcist er målet, at det er den type uddannelse, vi skal lave. Men det, der tit bliver stillet op som en helt forkert strømmand, det er, at det, som det her, den her etårige kandidat bare skal være, det er, at man komprimerer to år ned til et år, så skal man nå det samme øh, på den halve tid. Og så er det klart, så vil man blive stresset af alt muligt. Vores pointe er, at når man kigger på samfundsvidenskaber, humaniora især, så er samfundsvidenskab blevet fjerdoblet, knap og nap, siden 1990 med hensyn til, hvor mange vi uddanner humaniorer, det er cirka tredoblet, hvor mange, der bliver uddannet der. Men vi bliver ved med at undervise på samme måde, som om de skal i meget høj grad os, ansættes på universiteter, eller museer, eller til, som specialister med meget tung forskningsbagage. Men sandheden er, at de fleste af vores kandidater i dag, de skal i fremtiden ud og være ansat i private virksomheder, små og mellemstore virksomheder, og har brug for nogle bredere kompetencer. Og der skal jeg være den første til at sige, at en globaliseret verden, og, og med alt det, der sker, der har vi absolut også brug for, blandt andet humanister med sprogforståelse, eller kulturforståelse, eller alt muligt andet forståelse om mennesker. Og derfor er det så vigtigt, at vi får givet dem en uddannelse, som gør, at de faktisk for et godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Og den etårige kandidat, den skal være anderledes end det, vi uddanner nu. Den skal for eksempel, altså jeg tror meget på det der med, at man skal have større fleksibilitet i Danmark, i vores måde at uddanne på. Vi er meget tilbøjelige til i Danmark, at man går ind sådan i en tunnel, først en bachelor og så en kandidat inden for stort set samme område, i hvert fald inden for samme hovedområde, rundt om og Der er der altså mange andre typer af uddannelsessystemer. Jeg bliver nødt til at lukke det her emne ned, for vi skal også øh, videre til at tale om din øh, kæphest, øh, Vincent. Men jeg lovede lige at nævne den sidste og fjerde øh, tendens, som du er bekymret for, Nina. Og det er øh, netop, at udgifterne til udsatte unges øh, trivsel øh, løber løbsk. Øh, du skriver i mandag morgen, at på tre år er udgifterne steget med 3 milliarder kroner, og det fortsætter. Og det skal vi finde ud af, hvordan vi håndterer. Og måske kan det næste emne give en uh, lille smule svar på det, for nu er vi nået til din kæftest, Vincent Hendrix. Ja, her var det blæst med sangen Ego, som øh, fint leder op til din kæbhest, Hendrix som jo handler om, hvordan vi kan få et bedre liv, og måske også en bedre samfundsdebat, hvis vi holder op med at tro, at alt handler om mig, mig, mig. Ja. Du er ved at skrive en bog om det. Ja, den hedder Nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? På dansk og på engelsk, der hedder den så What about me -ism. Og det er faktisk en spilteoretisk og adfærdsøkonomisk og... Moralfilosofisk bestemmelse er en idé om, at du opfatter livet som et stort som spil. Så alt, hvad Nina får, det er så det, jeg går glip af. Og det betyder, hvorfor skal jeg ikke kunne have det samme som Nina? Jeg kan jo det samme, så hvorfor skal jeg ikke også kunne være vismand, eller formand for Rikke Kommissionen, eller hvad det nu måtte være? Og hvis man hele tiden opfatter livet som værende, en situation, hvor det gælder alt det, som jeg ikke får, det tilfalder nogen andre, så viser det sig faktisk, når du bliver med at spille det spil på længere sigt, at vi faktisk kommer til at være en... Det, jeg i sidste i bogen kalder en, en irrationel øh, umuligus, i stedet for en i hvert fald en homoøkonomikus. Fordi <laughs> en homoøkonomikus har det sådan, at ved kan man godt sige, at måske skal jeg også tage højde for andre, fordi det kan være min egen selvinteresse at gøre det. Hvorimod en irrationel umuligus siger, at jeg skal bare have min vilje, lige koste hvad det vil. Og er en... Selvom det kan betyde, at, du, at det faktisk går hen og bliver irrationelt, fordi du vil faktisk stå dårligere, end du kunne have stået. Havde du valgt at tænke i, måske ville det også interessant at prøve at få de offentlige goder og andre fælles goder. Jeg ved, at jeg faktisk accepterer, at andre også har en værdi og en interesse. Og hvor ser du det udspille sig i samfundsdebatten? Nå, men du ved, vi har jo nok alle sammen en rem af, af den en, en, en, en rem af huden af det. Altså for eksempel i forfremmelse. Nå, men der er jo kun en der kan blive forfremmet, så er det, det vil sige, at hvis der er to der står til den, og kun den ene får, Jamen så er det jo et nulsom for den ene, fordi den anden jo så får det, som det skulle være. Så hvorfor skulle jeg ikke også have det, for jeg kan jo i og for sig det sammen eller i parforholdet for eksempel, ikke? I sammensatte familie kunne det være noget i stil med, jamen hvorfor skal du bruge tid med, med børn fra tidligere ægteskab? Hvorfor skal du ikke bruge tid med mine børn? Fordi hvis du nu bruger tid derovre, så er det jo gået fra det ene, så må du også på et senere tidspunkt skulle lægge skålen over på det andet. Og også i samfundsdebatten, nemlig vi talte jo før om, om hele spørgsmålet, hvordan demokratiet skal udvikle sig, og hvordan vi skal have råd til velfærdssamfundet. Hvis det er sådan, at vi laver den her krævermentalitet, der hedder, når man hvis jeg betaler med skat, så skal jeg også have en til en det ud af det, som jeg har splattet ind i det. Sådan går regnskabet jo aldrig nogensinde op. Og problemet kan sidste instans være, og så skal jeg tise stille der, at vi kan ende med... Ikke som Hørup sagde, at vi skal dele os efter anskuelser. Nej, nej. Vi skal dele os efter dem, som vi synes, der kan indfri vores forventninger og vores ambitioner slut. Og så er det jo lige præcis ikke længere så bliver det et forbrugerdemokrati, hvor der står en mængde politiske produkter op på hylderne, som nogen de så udbasinerer, og så kan du nogle gange kan du få et slagtilbud, og nogle gange skal du betale lidt mere, og noget kan være på tilbudet, og så kan du være, at du kan få et slumretæpp i bonus, hvis du er heldig. Men pointen er dybest set, at du vælger dybest set blot at stemme på det, som antageligvis synes at kunne indfri dine forventninger, men det har kun et korttestigt perspektiv. Det vil velfærdssamfundet på længere sigt jo ikke kunne holde til, hvis alle gjorde det og gjorde det konstant og slut. Nina, når du, øh, når du kan se det her forsikringssamfund på en eller anden måde udvikle sig, som vi talte om lidt før, man prøver at forsikre sig, hvis man ikke er tilfreds med det velfærd, der bliver givet en. Øhm, altså, handler det netop også lidt om, at, at vi er for egocentreret om, at nu skal alt handle om, at jeg skal opfylde mine behov? Jeg synes faktisk, det er ret interessant, hvad Vincent siger i, i forhold til den her diskussion, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, dengang vi byggede og tænkte velfærdsstaten, og det er snart ved at være 100 år siden Kanslergade for kommer i 1933 mm. og bygger, bygger vores velfærdsmodel, så er tanken, at vi vil faktisk gerne have, at de svageste i vores samfund bliver hjulpet, og det skal de bredeste skuldre bære. Det er jo sådan, at vi har tænkt det. Det, der bare er svært måske, det er at fastholde sådan en tænkning, og generation over generation, fordi en af de ting, vi meget tydeligt ved fra forskning, det er, at folk er slet ikke klar over, hvad det egentlig koster, offentlige. Man tror næsten, at det er gratis, eller man tænker ikke over den pris, for vi begynder at glemme alle de gode, vi har. Jeg hører tit sådan folk, der siger, jamen jeg vil bare gerne have et godt liv. Jeg bruger slet ikke velfærdsstaten, for jeg passer selv mine børn derhjemme, og derfor så vil jeg ikke arbejde, og, og sådan. Så kan jeg nogle gange ikke lade være med at okay, men du bruger så heller ikke sundhedsvæsenet, og du skal heller ikke have folkepensioner og alt det der. Og så kigger folk måbne på mig. Fordi man har jo glemt, jeg, jeg vil sige, man har glemt, hvad den der kontrakt gik ud på, mm. Mm. at man faktisk betaler, når man kan, og så får man en hel... Og vi får rigtig meget i den danske model tilbage. Og når du taler om, hvordan det skal overføres fra generation til generation, øh, der er jo også forskning på de unges forventninger til øh, velfærd over 6 ud af 10 unge under 34 forventer, at velfærden bliver bedre de kommende år. Ja. Og det er jo, det er jo stik modsat af det, du sådan set har stået og, øh, og opridset. Øh, Vincent, er der, er der også noget med generationer? Er det de, de yngre, som er endnu mere fokuseret på øh, egen navle, eller er det os alle sammen? At jeg er jo ikke antropolog, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg har ingen studie, der skulle tyde på noget, der måtte minde om det her. Men det er jo nok som resultat af, og det fodrer ind i det, som minder også siger. Det er jo formentlig et resultat af, at vi også som samfund er blevet rigere. Og når vi så også som samfund er blevet rigere, og vi selv har større muligheder også, så forventer vi så også mere, at det kan så betale tilbage øh, i den der en-til-en-relation. Så det hele, det går i nul. Hvilket det jo så ikke gør. Der er meget lidt i verden, som er et nul engang gang skak er et nul fordi der kan man gå remilio. <laughs> men, men vi tænker det så tit og ofte som et nul Så blot for at sige det her, at det vil egentlig som resultat af, eller i hvert fald en delvis resultat af det her, nemlig, at vi tænker sådan på, på en følgende måde, nemlig, at vi selv ved bedst, hvad der er bedst for os. Men når vi tænker, hvis vi tænker på den her måde konsekvent... Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men en tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Så vil vi jo så meget som vi overhovedet kan forsøge at forsøge at maksimere vores egne interesser. Velvidende, at vi samtidig glemmer, at noget af det, der er bedst for os, det kræver andre. Er det en ret naturlig konsekvens af, at vi lever i sådan en tid, hvor det, man kunne kalde opmærksomhedsøkonomien råder. Hvor er du glad for, at du spørger? Ja, det gør de i allerhøjeste grad. Og det gør de jo for betragtningen om, at hvilken forretningsmodel er det, sociale medier har lagt til grund for at tjene frintesiliaterne. Det er præcis, at de kan stimulere svaret på spørgsmålet om når nok om mig. Hvad med dig? Hvad synes du om mig? Altså, vi er jo alle sammen blevet en stor reklamesøjle for os selv, som jo, fra, alt fra likes i den ene ende til, til, til økonomisk vinding i den anden, de lever af, at folk de spejler sig i hinanden. Men som Kierkegaard så, hvis vi nu skal være en smule filosofiske, der siger Kierkegaard i enten eller i 1843, der siger han, hvis du kun tænker verden og dig selv på den måde, så er du et ingenting. Du er kun noget i lyset af det spejlbillede af den relation, som du tror, at andre har om dig. Og der skal man lige huske på, at det spejlbillede, man kunne tro, at andre har om en, det kan jo være underlagt pluralistisk ignorance, så de ser faktisk en meget anderledes, end man selv gør. Og pluralistisk ignorance, det er simpelthen det værste gift, alt for demokratier i den ene ende, til at lave økonomiske modeller i den anden. Much. <laughs> Vi skal også lige nå et øh, sidste emne, som jeg virkelig gerne vil øh, nå at høre øh, dine tanker om, Nina. Også gerne dine, venner. Men jeg ved, Nina, at ud over at være en af de nationaløkonomer, der beskæftiger sig mest med, mest med reformer, så har du også et andet hjertebarn, som hedder ligestilling. Hmm. Du har forsket meget i, hvorfor vi ikke har flere kvindelige topchefer herhjemme. Vi talte lige sammen i går forud for udsendelsen, og jeg synes, du kom med en, for mig i hvert fald, ret overraskende pointe, nemlig at velfærdssamfundet indirekte kan give os dårligere kår for ligestilling. Hvorfor det? Jeg vil gerne sige, at der er mange grunde, og det her det er, det er nogle klart. af grundene, du, du så vil fokusere på. Det er fint. Mm -hmm. Jamen, vi kom til at bygge en velfærdsstat, især i Danmark, hvor vi har virkelig mange ydelser, som er gode for at forene arbejdsliv og familieliv. Altså barselsårlov, omsorgsdag for børn og alle de der ting. De er grønne misundelse i mange andre lande i forhold til, hvordan det er i Danmark. Men i Danmark har vi ikke været særlig bevidste om, hvem der bruger den. Og det har betydet i meget stort omfang i de her 40-50 år, hvor vi har haft den. Det er det kvinderne, der tager den. Det er kvinderne, der tager indtil 1. august over 90 procent af barslen. Så vi har rigtig fine strukturer, vi... og det er bare kun kvinderne, der... Ja, vi taler om, at velfærdsstaten på den måde har boomerangeffekter i den forstand, at det er rigtig godt for bredden af kvinder, men for de kvinder, der gerne vil til tops, der må man jo sige, at der, altså man næsten har fået et velfærdssamfund, som bestyrker en stereotyp om, at kvinder det er sådan nogen, der går hjem, når de skal på barsel og får et børn. Og det, vi får mange børn i Danmark også, selvom vi gerne vil til tops og sådan. Så, så, så, så i virkeligheden utilsigtet er velfærdsstaten også kommet til at cementere nogle stereotyper om, at kvinder er dem, der mest tager sig af børn og husholdning og alle de ting. Og det er ikke så godt hvis man ligesom gerne vil have stereotyperne om, at både mænd og kvinder kan komme til top, så vil erhvervsleder og passe meget krævende jobs og sådan noget. Du sagde også noget meget interessant, som handler om, og det er ikke kun Danmark, men det er andre også velstående lande, at jo mere velstand vi har, så bliver vores identitet også mere vigtig. Og det kan for eksempel betyde noget i ligestillingsregi, fordi identiteten som mor, lige pludselig, kan blive et omdrejningspunkt, hvis man ellers har styr på, på, på alle de andre dele af Maslows behovspyramide. Hvad, hvad betyder det, at, at et højere grad af BNP, højere grad af velfærd, i virkeligheden kan gøre sådan, nu, nu skal jeg virkelig koncentrere mig om at være mor? Hvis man kigger på Danmark, og nu har jeg selv fulgt det, min ældste søn, han, han er... Jeg kan ikke engang huske, hvor han er år. Så det er længe siden, jeg fik mine første børn. Og der, altså, der var der slet ikke den samme fokus på moderskab og den slags ting, som der er i dag, når jeg kigger nu på mine egne børn og svigerbørn og børnebørn osv., og hvad der foregår i den diskussion. Og det har interesseret mig lidt. Og faktisk er der, altså det sker også i mange andre lande. Og der er international forskning, der viser, at det der med moderskab og kønsidentitet, fordi det er det, det handler om, at man rigtig gerne vil være rigtig meget mor. Øh, jo rigere vi bliver, når vi først har fået vores helt basale overlevelsesting øh, på plads, så vil vi gerne have den slags ting med os. Det er der, altså det, det, jo højere BNP, jo mere bliver de der kønsidentiteter forstærket. Der er, jo, der er jo masser af årsager til, at, at kvinderne halter bagud på, på topposter, og der, der er også alt muligt strukturelt. Og nu, nu vælger vi bare lige at dykke ned i den her del, hvor, hvor man kan sige, at ens egen identitet og ens egne handlemønstre er afgørende. Der kan også være netop alle mulige andre grunde. Men hvordan, hvordan kommer vi væk fra, at de kønsstereotyper i virkeligheden kommer til at, at definere, øh, hvad jeg tror, jeg har af handlemuligheder i forhold til en karriere? Jamen, det er faktisk også temmelig svært, fordi øh, det er jo sådan noget meget uhåndterbart noget. Man kan ikke lovgive om kønsstereotyper eller den slags ting. Det, det er jo at ændre kultur og den slags ting, og det er svært. Jeg synes, det er meget interessant, at ja. vi har et samfund, hvor der er ret meget struktur, der er på plads for at sikre en ligestilling. Men så er der noget kultur, Præcis. der alligevel spænder ben. Altså, jeg plejer at sige, og jeg kan næsten høre mig selv som et æghoved over 30 år, øh, <laughs> Det eneste politiske greb, som jeg sådan kan se i det her, det har været det at få en mere ligelig barselsårlov, fordi der mener jeg virkelig, at politikerne lavede et fejlgreb ved, at de lavede, altså vi har nok en af de længste barselsårlov i verden med meget høj lønkompensation, og det vil sige, at kvinderne er næsten væk i et år. Og det, der må jeg så tilstå. Jeg, jeg jublede den dag, vi var næsten ude af hejsflaget, den dag, øh, hvor det kom frem, at nu vil EU forlange, at, at øh, faren skal tage noget af den barsel. Fordi det er, det, som, jeg, som jeg kan se, det det mest sikre greb til at prøve at ændre lidt på det her. Mm. Det ved vi også fra forskning. For eksempel i Tyskland har de i mange år haft otte uger til far, og det ændrede simpelthen svigermors syn på, om, om, øh, om sønnen godt kunne passe børn og den slags ting. Og det er jo det at komme ind og ændre normer og vores adfærd ind i hovedet, som der skal til for at gøre noget Så ved det. Så den velfærdsskode har, har ikke nødvendigvis været godt for ligestillingen? Ikke for, og der må jeg sige, at det er jo for de veluddannede kvinder, at det her er et problem, fordi for den brede masse, der tror jeg, at de er superglade for det her velfærdsskode at have langt barsel. Jeg tror, man skal gribe i rummet også her, men så her står jeg sammen med en kvindelig chefredaktør og en kvindelig professor i økonomi. Det passer ikke på den stereotype, som man tænker de i. Og så meget desto mere en grund til nemlig, at normer ændres kun ved, at der er nogen, der går foran, og så legitimerer det, at second mover skal med. Ellers kan du ikke introducere en ny norm. Og det betyder jo så også, at figurer som jeg, Mette Østergaard og Nina Schmidt, er jo faktisk en stor del også af denne her, udover det, som Nina har før. Så det er faktisk, at der faktisk sidder nogen, som man kan se. men det kan godt lade sig gøre, og det er helt legitimt, og vi kan legitimere en helt anden form for norm. Derfor skal man ikke underkende den rolle, I selv spiller, i lige præcis at udjævne nogle af de forskelle, som der også er. Og det vil vi så øh, forsøge at leve op til den dame, I. og øh, den herre. Tak for en stor portion øh, stof til øh, eftertanke. Nina Schmidt og Vincent Hendricks, tusind tak, fordi I kom. Jeg hedder Midt Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen. Tak til jer, der lyttede med. Jeg håber, at vi høres ved igen om en uge, hvor jeg får besøg af forfatter Brigitte Kosovic og præst Sørene Godfredsen, som begge også er nomineret til Berneskes Folksmagtspris. På genhør i Østergaards Salon. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Brennens gamle bydel.